Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга п'ята «Вовки кальї» П'ять «Ні-ні-ні, щоб того брудного шалапутного звіра тут не було. Не пущу!» – закричав Ебентук за прилавку. У нього був писклявий, майже жіночий голос, який, мов уламком скла, дряпав сонну тишу крамниці. Він показував наюка, який визирав з передньої кишені Джейкового Пончо. Нечисленні покупці, що розбралися всією крамницею, здебільшого жінки, вдягнені в сукні з домотканої матерії. Озирнулися на галас. Біля прилавку стояли двоє робітників ферми в простих коричневих сорочках і брудних білих штанях і в'єтнамках. Вони поспіхом позаткували, наче очікуючи, що двоє чужинців зі зброєю зараз же дістануть револьвери і полетить цей тук із кулею в грудях до самої каль'ї Будгіл. «Так, сер, миролюбно сказав Джейк, – «вибачте». Він витяг Юка з кишені Пончо і посадив на залитий сонцем ганок біля самих дверей крамниці. «Сиди, малюк!» «Юк, сиди!» – сказав Шалапут і обкрутився пружинкою хвостом. Джейк приєднався до друзів, і разом вони зайшли до магазину. Сюзанні запахло тими крамницями в Місісіпі, де вона бувала, змішаними пахощами солонини, шкіри, прянощів, кави, Нафталіном і давнім ошуканством. За прилавком стояла велика дерев'яна діжка зі сунутою в бік кришкою. Біля неї висіли на гвістку щипці. З діжки йшов міцний аромат огірків у розсолі, від якого щеміло в очах. «Уборг не даю!» – закричав тим самим пронизливо неприємним голосом тук. «Нетутешнім уборг не даю. І не даватиму ніколи. Так і знайте. Кажу спасибі». Сюзанна взяла Едді за лікоті і застережливо стисла. Едді нетерпляче скинув її руку, але коли заговорив, його голос був так само спокійний, як і Джейків. Кажу спасибі, сейтук. Нам не потрібно в борг. І додав фразу, яку чув від панотця Калагена. Ніколи в житті. Відвідувачі крамниці схвально забурмотіли ніхто більше навіть не намагався вдавати, що вибирає товар. Тук почервонів. Сюзанна знову взяла Гедді за руку і цього разу стискаючи всміхнулася до нього. Попервах вони мовчки скуповувались, але потім до них стали підходити люди. Всі вони були присутні в павільйоні два вечори тому. Вони віталися і несміливо запитували, як їм ведеться. Всі троє відповідали, що ведеться їм добре. Вони розжилися сорочками для себе і двома для Роланда, Джинсовими штанами, спідніми сорочками і трьома парами шортбутців, на вигляд бередких, але міцних. Джейк узяв пакет цукерок, показавши на нього тукові, котрий повільно і неохоче поклав його в плетену торбу. А коли хотів купити ще й мішечок тютюну і папіросного паперу для Роланда, тук, страшенно зрадівши, йому відмовив. «Ні-ні, я не продаю куриво хлопчикам. Ніколи не продавав». «Розумно». Сказав Едді. Тверде, ні, чортовому зіллю. І головний санітарний лікар скаже спасибі. Але ж мені ви продасте? Правда, сей? Наш дін любить корнути увечері, розмірковуючи, як допомогти людям, які потрапили в біду. Дехто з покупців захихотів. Крамниця почала наповнюватися людьми. Тепер вони грали на публіку. Але Едді анітрохи трохи не заперечував. Тук проявив себе як козел, але нічого дивного в цьому не було, бо він і був козлом. «Ніколи не бачив, щоб хтось так добре танцював комалу, як він!» Вигукнув якийсь чоловік, і юрба покупців забурмотіла, погоджуючись. «Кажу спасибі!» – кивнув Едді. «Я перекажу». «А твоя жінка гарно співає!» – докинув другий. Сюзанна зробила безпідничний реверанс. Скуповуватися вона завершила. Відсунувши ще трохи кришку діжки і витягши щипцями чималого огірка, Едді нахилився ближче і сказав, «Здається, колись я щось настільки ж зелене витяг з носа, але точно не пам'ятаю». «Дорогенький, не пустуй», – сказала Сюзанна, не перестаючи мило всміхатися. Едді й Джейк охоче дозволили їй розплатитися, бо для Сюзанни це була втіха. Тук спробував було шукати їх, рахуючи вартість їхніх гунна, але Едді зрозумів, що то ненавмисне. То була невід'ємна частина уявлень Ебана Тука про роботу, чи, можливо, священне покликання Крамаря. А вже ж йому вистачило кебети, щоб відчувати свою клієнтуру, бо на той час, коли вони закінчили скуповуватись, він бурчати перестав. Втім, це не завадило йому кинути їхні монети на спеціальний квадратний шмат металу, який, схоже, слугував лише для однієї мети – перевіряти, як вони бряскають. Піднести Джейкові гранати до світла і забракувати один з них. Хоч, наскільки могли судити Едді, Сюзанна і Джейк, він і виглядав точнісінько так, як його товариші. «А ви до нас надовго?» – спитав він фальшиво задушевним голосом коли обмін краму на гроші і інші цінності відбувся. Втім, його погляд був жорстким і сторожким. Едді не мав жодних сумнівів, що ще до вечора їхнє кожне слово дійде до вух Айзенгарта, Оверголсара і решти великих цабе. «Залежить від того, що ми тут побачимо», – відповів Едді. «А те, що ми побачимо, залежить від того, що народ нам покаже, правда?» «Егеш!» Погодився тук в очовиць У просторій крамниці тепер скупчилися близько п'ятдесяти людей, і всі вони просто витріщалися на гостей. У повітрі витало вибухове збудження. Едді це сподобалося. Він не знав, добре це чи погано, але так, йому дуже подобалося. «Також залежить від того, що народ хоче», – піддала жару Сюзанна. «Я тобі скажу, чого вони хтять, чорнушко!» Різучим, як у скла, голосом сказав тук. «Вони хтять миру, от чого! Хтять, щоб село було на місці, потому як ви четверо...» Сюзанна вхопила його за великий палець і загнула назад. Та так спритно, що помітити це, могли хіба що двоє-троє фолькен, які стояли найближче до прилавку, подумав Джейк. Тукове обличчя посіріло, і очі полізли з орбіт. Я ще могла б зрозуміти, якби мене так назвав старий маразматик, але від тебе я такого не слухатиму. І ще раз назвеш мене чорнушкою, і я вирву тобі язика і підітруним твою сраку. Благаю, прощення. прохрипів тук. Великими огидними краплями на його щоках виступив піт. Прощення. Гаразд, сказала Сюзанна і відпустила палець. А тепер ми трохи посидимо на твоїй веранді, бо цей шопінг так утомлює. 6. Перед універсальним магазином Тука не було фігур вартових променя, як у тій крамниці в Меджесі, про яку розповідав Роланд. Але вздовж довгої тераси було розставлено крісла-гойдалки. Дві дюжини, не менше. Обабіч ганкових ходнів яких загалом було три, стояли на честь сезону опудола. Вийшовши з крамниці, Роландові Ка-товариші всілися в три крісла посеред тераси. Задоволений Юк ліг на підлогу між Джейковими ступнями і, затуливши носа лапами, начебто заснув. Едді тицнув великим пальцем через плече в бік магазину. «Шкода, що з нами не було ти Волкар, щоб вона поцупила щось на згадку в того сучого сина». «Не думай, що я не відчувала спокуси зробити це від її імені», – запевнила його Сюзанна. «Сюди йдуть люди», – сказав Джейк. «Думаю, вони хочуть з нами побалакати». «Звісно, хочуть», – кивнув Едді. «Для того ми тут і сидимо». Він всміхнувся, і його вродливе обличчя стало ще гарнішим. Тихо, щоб його почули лише Сюзанна і Джейк, він сказав. «Зустрічайте стрільців». Кама-кама-комала, стрілянина з неба впала. «Закрий свого паскудного рота, синку», сказала Сюзанна, але вона сміялася. «Вони подуріли», подумав Джейк. Але якщо з них лише він зберіг здоровий глуст, чому тоді він теж сміявся? Сім У затінку масивної скелі Хенчик з Родуманні та Роланд з Гілеаду пополуднували холодною курятиною і рисом, загорнутими у перепічки, запиваючи неміцним сидром з глечика, який передавали з рук в руки. Перед трапезою Хенчик промовив молитву до вищої сили і замовк. Але Роланда це влаштувало. Старий уже відповів ствердно на одне питання, яке цікавило стрільця найбільше. Поки вони їли, сонце сховалося за високими кручами і схилами. Пішли вгору затіненою стежкою, всипаною камінням і надто вузькою для коней. Тому їх і залишили в гаю тремтливих осик з пожовтілим листям. З-під ніг порскали крихітні ящерки, ховаючись у тріщинах скель. Попри затінок тут було спекотно, мов у пеклі. Пройшовши милю без зупинки, Роланд задихався і почав витирати піт зі щік і горла своєю банданою. Хенчик, якому було вже під 80, незворушно крокував попереду. Дихаючи рівно, наче прогулювався в парку, а не піднімався нагору. Він був без плаща, залишив його внизу висіти на гілці дерева. Проте Роланд не бачив, щоб на його чорній сорочці ззаду розпливалися плями поту. Вони підійшли до місця, де стежка повертала, і на мить їхнім очам відкрилася велична картина. Унизу, на північ на захід, у тонкому мереві слалися поля. Роланд бачив величезні темно-сірі прямокутники Пасовиськ і крихітну іграшкову худобу, на південі, на схід поля ставали зеленішими, спускаючись до річкових низовин. Він роздивився калью і навіть у замріяній далині на заході край великого лісу, через який вони пройшли, щоб потрапити сюди. Раптом на них налетів вітер, та такий холодний і колючий, що Роланд тихо охнув, але вдячно підставив йому обличчя, заплющивши очі, відчуваючи запах усієї калії, бичків, коней, зерна, річкової води і рису. Рису, рису. Хенчик зняв свого креслатого плаского капелюха і теж стояв на вітрі, підвівши голову і заплющивши очі. Втілення тихої подяки. Вітер розвівав його довге волосся і пустотливо розділяв його довжелезну до пояса бороду на дві половини. Так вони стояли близько трьох хвилин, насолоджуючись прохолодою вітру. Потім Хенчик натягнув капелюха і подивився на Роланда. Як гадаєш, світ загине у полум'ї чи під кригою стрільцю? Роланд замислився. Ні те, ні те, озвався нарешті. Думаю, в темряві. Правду кажеш? Так. Хенчик теж замислився, а після хвилинних роздумів повернувся і покоркував далі стежкою. Роландові кортіло якнайшвидше дістатися того місця, куди вони піднімалися. Та попри це він зупинив старого Манні, торкнувши його за плече. Обіцянка святе, а надто якщо дав її жінці. «Учора я ночував у однієї з безпам'ятних», – сказав Роланд. «Адже так ви звете тих, хто вирішив покинути ваш катет». «Так, ми називаємо їх безпам'ятними» відповів Хенчик, пильно до нього придивляючись. Але слово катет чуже нам стрільцю. Це неважливо. Я ти ночував на Рокінгбе у воуна Айзенгарта і нашої дочки Маргарет, і вона показувала тобі, як кидає тарілку. Я не говорив про це, коли ми вчора розмовляли, бо знав, усе не гірше за тебе. В нас були важливіші справи, чи не так? — Зокрема, печери. — Так. Роланд намагався приховати свій подив. Напевно, йому це погано вдалося, бо Хенчик ледь помітно кивнув, і його губи в густій бороді розійшлися в легкій усмішці. — Манні завжди знали більше за інших, стрільцю. — Ти не хочеш називати мене Роландом? — Ні. Вона просила переказати тобі, що Маргарет з клану Червоної стежини добре живеться з її чоловіком-язичником. Хенчик кивнув. Якщо його й зачепили ці слова, то він нічим себе не виказав, навіть поглядом. «Вона проклята!» – сказав це таким тоном, наче говорив, схоже, після обіду розпогодиться. «Ти просиш мене переказати це їй?» Роланду було цікаво, але й неприємно водночас. Від віку Хенчикові сині очі споловіли і стали сльозитися, але подив, що у них промайнув від цього питання, годі було з чимось сплутати. Його кошлаті брови поповзли вгору. «Чого б це я мав таким перейматися? Вона сама добре знає». У глибоких надрах Наару вона матиме багато часу на те, аби пошкодувати і розкаятися в тому, що вийшла за язичника. Це вона теж знає. Ходімо, стрільцю, ще чверть колеса і будемо на місці. Але це височенько. Вісім. Таки було височенько, ще як височенько. За півгодини вони прийшли до місця, де стежку перекривав величезний валун. Хенчик обійшов його. Тріпотіли на вітрі темні штани. Розвівалася борода. Пальці з довгими нігтями хапалися за камінь. Роланд ішов слідом. Валун був теплий від сонця, але крижаний вітер змусив стрільця затремтіти. Він відчував, що підбори його зношених чобіт звисають над синюю прірвою за дві тисячі футів. Якби старий вирішив його штовхнути, все скінчилося б тут. Дуже швидко і без зайвого драматизму. Але не скінчиться, подумав він. Моє місце займе Едді, а інші двоє йтимуть за ним до загину. За каменем стежка закінчувалася темною дірою з нерівними краями. П'ять футів завширшки і дев'ять заввишки. З неї Роландові в обличчя вдарив протяг. На відміну від вітерцю, що грався з ними, поки вони піднімалися, це повітря було смердючим і неприємним. А разом з ним з отвору вирвалися крики, яких Роланд не зміг розібрати. Але то були крики людей. «Це крики грішників з Нару, поцікавився він ухенчика. Хенчика. Вуста старого залишалися міцно стиснутими. Їх не торкнула усмішка. У присутності нескінченного не жартують. Роланд у цьому не сумнівався. Він обережно рушив уперед. Під чобітьми шурхотів щебінь. Рука опустилася на руків'я револьвера. Тепер він носив лівий, під неушкодженою рукою. Сморід, яким дихала відкрита пащака печери, дедалі міцнішав. Ставав мало неотруйним. Правою скаліченою рукою, в якій тримав хустку, Роланд затис носа і рота. Там, у темряві печери, щось було. «Кістки. Так, кістки ящерок та інших маленьких тварин. Але було ще щось. Знайомі обриси. «Будь обережний, стрільцю», – попередив Хенчик, але відступив у бік, щоб пропустити Роланда в печеру, якщо йому хотілося увійти». Мої бажання не мають значення, подумав Роланд. Я мушу це зробити. Мабуть, так буде навіть простіше. Образ, що вимальовувався в тінях, початкішав. І без особливого подиву Роланд роздивився що то двері, точнісінько такі, які стояли на узбережжі. Інакше й бути не могло, адже недарма це місце звалося Печерою Дверей. Двері були з залізного дерева, або ж дерева привидів, і стояли за двадцять футів від входу до печери. За вишки вони були шість з половиною футів, як і двері на узбережжі, і так само вільно стояли. Здавалося, їхні завіси було прикріплено до повітря. Але вони б легко відчинилися на тих завісах, подумав він, і відчиняться, коли настане слушна година. Замкової щілини не було ручка скидалася на кришталеву з вирізбленою зверху трояндою. Троє дверей на узбережжі західного моря мали написи високою мовою в'язень на одних, дама тіней на других, штовхач на третіх, а на цих були ієрогліфи, які він бачив на скринці, схованій у церкві Калагена. Це означає не знайдені, сказав Роланд. Хенчик кивнув, коли Роланд хотів обійти двері, щоб побачити, що на тому боці. Старий виступив уперед і застережливо простягнув руку. «Обережніше, бо можеш ненароком дізнатися, кому належать ті голоси». Роланд уже бачив, що він має на увазі. За вісім чи дев'ять футів далі від дверей земля печери йшла вниз під кутом п'ятдесят чи навіть шістдесят градусів. Вхопитися там не було за що а скеля виглядала гладенькою і слизькою, як скло. За тридцять футів унизу ця ковзанка зникала у прірві, з якої здіймався рій стогонів. А тоді з цього плетева чітко проступив один голос. І Роланд упізнав голос Габріели Дескейн. «Роланде, ні!» – закричала з прірви його мертва мати. «Не стріляй! Це я! Твоя м...» Але крик обірвався, бо його заглушили постріли. Біль пронизав голову Роланда. Він притис бандану до носа так сильно, що міг будь-якої миті його зламати. Він спробував розслабити м'язи руки, але не одразу це вдалося. Наступним зі смердючої пітьми долинув голос батька. «Ще відколи ти був малий, я знав, що ти не геній», – втомленим голосом сказав Стівен Дескейн. Але вчора ввечері зрозумів, що ти – ідіот. Ти дозволив йому відправити себе на бійню, як того бичка. О, боги! Не зважай. Це навіть не привиди. Думаю, це лише відлуння з глибини моєї власної душі, що якимось чином вилилося в голоси. Коли він ступив на той бік дверей, остерігаючись провалля, яке зараз було праворуч, вони зникли. Був лише силует Хенчика. Груба фігурка чоловіка, вирізана з чорного паперу, що стояла біля входу в печеру. Двері на місці, але їх можна побачити лише з одного боку. І в цьому вони подібні до дверей з узбережжя. «Трохи засмучує, правда?» Захихотів голос Волтара з глотки печери дверей. «Зупинися, Роланде. Краще зупинитися і померти, ніж побачити, що кімната на самій верхівці темної вежі порожня. Потім тривожно засурмив ріг Ельда, від чого Роландова шкіра на руках вкрилася сиротами, а волосся на потилиці стало сторч. Останній бойовий клич Кадберта Олгуда, з яким він збігав униз єрихонським пагорбом, назустріч смерті від рук синьоликих варварів. Роланд опустив бандану і пішов у зворотний бік. Крок, два, три. Кістки хрускотіли під його підборами. На третьому кроці двері з'явилися знову. Спершу стало видно бічний зріз. Засувка наче впиналася в ніщо, як і завіси на іншому боці. Роланд зупинився на мить, задумливо споглядаючи товщину і насолоджуючись химерністю цих дверей. Як тоді на узбережжі, а там він дуже слабий, майже мертвий. Коли він злегка відводив голову вбік, двері зникали. Коли повертав її в попереднє положення, вони з'являлися. Вони не коливалися в повітрі і не мерехтіли. Вони або були, або їх не було. Він зробив кілька кроків до дверей, притулив до залізного дерева долоні, сперся на них. Відчув слабку вібрацію, неначе працювала потужна машина. З темної пащеки печери на нього закричала «Рея з коосу», обзиваючи шмаркачем, який не знає лиця свого справжнього батька. Розповідаючи йому, що його підстилка, поки горіла, розідрала собі криком всю горлянку. Роланд проігнорував її і узявся за кришталеву ручку. «Ні, стрельцю, ти не посмієш!» Стривожено заволав Хенчик. «Посмію», – сказав Роланд. Але ручка не повернулася ні ліворуч, ні праворуч. Він відійшов назад. «Але коли ви знайшли священника, двері було відчинено». Вони говорили про це ввечері, але Роланд хотів почути ще раз. «Егеш, його знайшли ми з Джеміном». Ти знаєш, що ми, літні мані шукаємо інші світи. Не заради скарбів, а для просвітлення. Роланд кивнув. Йому також було відомо, що дехто повертався з цих подорожей божевільним. Інші не поверталися взагалі. Ці гори магнетичні. У них заховано безліч шляхів до безлічі світів. Ми прийшли до печери біля старих гранітових шахт. І там знайшли послання. Яке послання. Біля входу в печеру стояла машина. Ми натиснули кнопку, і з неї залунав голос. Цей голос наказав нам прийти сюди. Ви знали про цю печеру раніше? Так, але до появи панотця її називали печерою голосів. З якої причини ти тепер розумієш сам. Роланд кивнув і жестом попросив хенчика продовжувати. Голос із машини говорив з акцентом, таким, як у твоїх катоваришів, стрільцю. Він сказав, що ми маємо пройти сюди. Ми з Джеміном. А тут знайдемо двері. Чоловіка і диво. Так ми й зробили. Хтось залишив вам вказівки, замислено промовив Роланд, думаючи про Волтера. Чоловіка в чорному, який також залишив для них печиво, яке Едді назвав Кіблеровим. Волтер був Флегом, Флег був Мартеном, а Мартен, чи був він Мерліном, старим негідником-чаклуном з легенди? Щодо цього Роланд не мав певності. І називав вас на імена? Ні, так далеко його знання не сягали. Він називав нас просто народом Манні. Як ти гадаєш, звідки цей хтось знав, де саме залишати машину з голосом? Хенчикові губи стислися. «Чому ти вважаєш, що то була людина? Чому не Бог, що говорив людським голосом? Чому не посланець вищої сили?» «Боги лишають сігули. Машини – справа рук людських». Роланд трохи помовчав. «Звісно, я кажу зі свого досвіду, батьку. Хенчик зробив нетерплячий жест рукою. Ніби просив Роланда не вдаватися до лестощів. Чи всі знали про те, що ви з другом ідете до печери, де знайшли говорющу машину? Доволі похмуро хенчик знизав плечима. Люди багато бачать, деякі бачать, що відбувається за багато миль через підзорні труби і біноклі, а ще є механічний чоловік. Він дуже багато бачить і вічно базікає з усіма, хто хоче його слухати. Роланд прийняв це за ствердну відповідь. Він думав, що хтось знав про наближення отця Калагена і що після прибуття на околиці Каль'ї йому потрібна буде допомога. «Наскільки широко були відчинені двері?» – спитав Стрілець. «Це питання до Калагена. Я обіцяв показати тобі це місце і показав. Досить і цього». «Коли ви його знайшли, він був притомний?» Настала нерішуча пауза. Потім, ні, лише бормотів, як людина у вісні, коли існеться страхіття. Тоді він мені не допоможе. Адже так, Хенчику, ви просите помочі і оборони. Ти сказав це мені від імені всього свого клану. Тоді допоможіть ви мені. Допоможіть мені допомогти вам. «Я не розумію, чим це поможе». У справі вовків, яка так тривожила цього старого і решту мешканців Калії Стержес, ця інформація могла виявитися некорисною. Але Роланд мав інші турботи і потреби. Важливіші справи, як любила казати Сюзанна. Він стояв і дивився на Хенчика, не знімаючи долоні з кришталевої ручки дверей. «Вони були трохи прочинені». Нарешті здобувся на слова Хенчик. «Як і скринька. Лише трохи прочинені. Той, кого називають старим, лежав лицем униз, там». Він показав на землю, всипану щебенем і кістками. На те місце, де були зараз Роландові ноги. «Скринька лежала біля його правої руки. Відчинена от настільки». Хенчик показав великим пальцем і мізинцем відрізок у два дюйми. А з неї лунали звуки каммен. Я вже чув їх раніше, але ще ніколи вони не були такими гучними. Від них мої очі заболіли і засльозилися. Джемін закричав і рушив до дверей. Руки старого лежали розкинуті на землі. Джемін наступив на одну з них і навіть не помітив. Двері були лише прочинені, як і скринька, Але з них лилося жахливе світло. Я багато подорожував стрільцю, побував у різних часах і просторах. Бачив інші двері і дірки в реальності. То дештакен, але такого світла не бачив ніколи. Воно було чорним, як уся пустка, що існувала від початку часів. Але водночас у ньому була ще й червона цятка. «Око», – сказав Роланд. «Око? Ти кажеш це серйозно?» Я так думаю. Чорноту, яку ти бачив, навіює чорна тринадцятка. А червоне, то, можливо, око багряного короля. Хто він? Я не знаю. Знаю лише, що він перебуває далеко на сході звідси, в краї грому, чи навіть за ним. Я думаю, що він може бути вартовим темної вежі. Можливо, він навіть вважає, що вона йому належить. На Роландову згадку про вежу старий закрив очі руками. То був знак глибинного релігійного страху. «Що сталося далі, Хенчику? Скажи, прошу». Я простягнув руку. Хотів було відтягти Джеміна від дверей. Та потім згадав, як він наступив лежачому на руку під бором чобота. І не наважився. Подумав – «Хенчику, якщо ти це зробиш, він потягне тебе з собою». Старий пильно подивився на Роланда. «Ти знаєш, що ми часто подорожуємо і дуже рідко чогось боїмося, бо довіряємо вищій силі. Але мені стало страшно. Я злякався того світла і передзвонув. Він трохи помовчав. «Вони жахали мене. Досі я ніколи ні з ким не говорив про той день». «Навіть з отцем Калагеном?» Хенчик похитав головою. «Він не заговорив до тебе, коли отямився?» «Він спитав, чи він мертвий. Я відповів, що коли так, то ми всі не живі». «А що було з Джеміном?» «Помер за два роки потому». Хенчик постукав рукою по своїх грудях під чорною сорочкою. «Серце!» «Скільки років тому ви знайшли тут Калагена?» Кенчик похитав головою, описуючи під боріддям широкі дуги. Той жест був настільки характерний для Манні, що, напевно, його передавали у спадок. Стрельцю, я цього не знаю, тому що час. Так, дрейфує, нетерпляче обірвав Роланд. Мене цікавить, що думаєш ти? Скільки років? Більш ніж п'ять. Бо тепер у нього є церква і купа забобонних дурнів, які до неї ходять Що ти зробив? Як урятував Джеміна? Упав на коліна і зачинив скриню То було єдине, що спало мені на думку Якби я завагався, бодай на секунду, то загубився б, я цього певен Бо звідти лилося те саме чорне світло Воно позбавляло мене сили і розуму Не сумніваюся Похмуро мовив Роланд. «Але я зробив усе швидко, і коли кришка скрині, клацнувши, зачинилася, двері захряслися. Джемін гатив у них кулаками, кричав і благав пустити його, а тоді замлів. Я витяг його з печери, обох їх витяг. Трохи полежавши на свіжому повітрі, обидва прийшли до тями». Хенчик підняв руки і знову опустив, наче промовляючи «от і все». Роланд востаннє посмикав за ручку. Як і раніше, вона лишалася нерухомою. Але якщо принести кулю... Повертаймося. Мені хотілося б встигнути до пану ще до вечері. Тобто швидко зійти вниз до коней, а потім ще швидше їхати верхи. Хенчик кивнув. Борода добре приховувала всі емоції. Але Роландові здалося, що на його обличчі промайнуло полегшення від того, що вони вже йдуть. Та стрільцю і самому полегшало на душі. Врешті-решт, кому сподобається слухати звинувачувальні крики своїх небіжчиків матері і батька, що підносяться з темряви, не кажучи вже про крики мертвих друзів. А що сталося з апаратом, який розмовляв? Поцікавився Роланд, коли вони вже спускалися. Хенчик станув плечима. «Знаєш, що таке байдарейки?» «Батарейки». Роланд кивнув. «Поки вони працювали, машина весь час знову і знову крутила одне й те саме повідомлення. Те, в якому нам наказували йти до печери голосів і знайти там чоловіка, двері і диво. Ще там була пісня». Ми дали її послухати пану Цеві, і він заплакав. Спитай його про неї, бо ця пісня – частка його історії. І знову Роланд кивнув. А потім байдарейки вичехли. Те, як Хенчик знизав плечима, свідчило про його зневагу до машин і до зниклого світу разом з ними. Ми витягли їх. На них був напис «Дюрасел». Ти чу про дюрасел, стрільцю? Роланд похитав головою. Ми віднесли їх до Енді і спитали, чи не може він їх зарядити. Він поклав їх у самого себе, але виняв так само порожніми і непридатними, як раніше. Енді сказав, вибачте. Ми сказали спасибі. Хенчик знову презерливо стиснув плечима. Ми відкрили машину іншою кнопкою. І всередині побачили язик. Отакий довгий. Хенчик показав руками довжину 4-5 дюймів. «У ньому було дві дірки, а всередині щось блискуче і коричневе, схоже на стрічку. Панотець назвав це касетною стрічкою». Роланд кивнув. «Хенчику, дякую тобі, що показав мені печеру і розповів усе, що тобі відомо». «Я зробив те, що мусив, а ти виконаєш свою обіцянку, адже так...» Роланд з Гілааду кивнув. «Нехай Бог обере переможця» ж, так ми й кажемо. Ти говориш так, ніби добре нас знаєш. Він замовк, кисло дивлячись на Роланда. Чи просто намагаєшся догодити мені? Будь-хто, прочитавши велику книгу, може говорити, як ми, поки рак на горі не свисне. Ти питаєш, чи я не плазую перед тобою, де ніхто нас не чує, крім них. Роланд кивнув у бік балькотливої пітьми. «Сподіваюся, ти не настільки дурний!» Старий замислився над цим. Потім простягнув свою вузлувату руку з довгими пальцями. «Добра тобі, Роланде!» «Хороше ім'я! Гарне!» Роланд теж простягнув праву руку. І коли старий потис її, він відчув перший глибинний різкий біль. Там, де найменше очікував його відчути. «Ні, ще ні!» Найменше я очікую відчути його в другій, тій, яка ще ціла. «Можливо, цього разу вовки вб'ють нас усіх», – сказав Хенчик. «Можливо. І все ж, напевно, добре, що ми познайомилися». «Так, напевно».